الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قيد المرسلين حمدا لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر عراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور صدق الله العظيم وبونس بس حمدت الله جل جلاله وجل شانه edhe për shëndetje tona të përzemër të azotrijes Mohammad Mustafa a.s. Vashdojmë komendin surët fatir ajeti me ajetin nëmër 9. Disa njerëz kanë probleme me datat e dërseve tona që i bajmë një qini për e tregojmë se së da data gjasht pra e mujt një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj perkoesdet mos haroin se kidesi kai zobit talia do kian jamies ya nya xajamies wallahu alladhi arsala arriyah fa tusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtihha kadhalika an-nusur jamat indaruah ayet fasayeti sot kemi kalun ufazene 3 dhe surës fatir më ajetin nëmër nën insha Allah dhe faqti ajetin qërë dhe të kemi përjetimet e tona me librinë a Allahu Jelle Jelaluhu më jelle shënë Allahu Jelle Jelaluhu në këtë ajetë thëtë unë jam aji cili shka këtoj frima unë jam aji cili shka këtoj frima fëtësiru sahaba ajetin të ta përkësajnë filim tani të ta komentoj pasë Unë shkaktoj frima edhe prej frima në përmet shkaktimit frimave që i, i, i shkaktoj unë Dhe, me, me fjalë kjera unë dërgoj frima ato shkaktoj njegula pe të thiru sahaba ato shkaktojnë pastaj njegula unë të kathon dërgoj frima e frima që i dërgoj unë shkaktojnë njegula pe të thiru sahaba pasuk nahu i la beledin meji ja dërgojnë që ato njegula një vend prej vendeve të vdekur pa hjejnë abil ardhava dhe ma utiha në thonë pastajnë me këtë e e nxalim një tokë pasi që ka vdek e ka pkri në thonë kërëli kënë nëshurë kështu dhe t'ju nxalim edhe juve kje është e përkësim ja jetin pika të shkurta në shkens kush ka studiu shkensat e gzarte në për shkollat laike kam su me siguria atje gjonat vërteta që qërat për të cilat them gjithmonë nën këtë xhami, se shkencëtarët për të janë prej neve, kanë merita te vetëta prej neve, do janë se kjo të, të konsideruosh shumë. Po ta djena për librat e shkollave eksakte, në për librat e shkollave laike se për të për të bërë një mjedis në ajër, çka duhet mendoj? Për të bërë një mjedis nga thim, duhet më avullu ujëna. Kjo është realiteti pa mohuhesh. Nuk shkëllët kjo. Se për të avulluar ujin duhet më nxjerrë Ka të dini vetë spija, njerzit me ujin e çajit, e dinë me ujin e enës, e dinë me ujin e tashave se për ta nxjer, për ta vullu, për të parë adhun, duhet me adhulluni uji. S'ka duhet me ngjanë uji, s'ka problem. Në rregull. Mish kanë dhënat. Gjithsa ujin që i ndajmë na, as në realitet për realiteteve i ndajmë prej, prej poshtë. Allahu Jellaluhu u Jellaluhu u Jellaluhu uina prej të cilë re dhe miqolat ndaj prej na në përmet djelit dhe me fëmë. A u kri? Ska problem. Dheri këtë të në nuk kemi pun. Në kemi pun me ajetin të në. Kjo atë dheri këtë të gjojnë pa më hushme, se ujlë atë në dhejnë në përmet rrezeve të djelit, shkaktor një edullat e pas taj bët ajo që i bët. Kura një kërimi me këtë gjojnë nuk mirët, se uj djeli i dhe në dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë d Cëlo e kimira bën keta i klibër i şey, për shkak se kjo as a çart, s'a çu shtuash, nuk do koment. Për shembull, un nuk alvoj me bobe ybanzive që janë xhami, se e kam xhamin plot me xhamak bilet po i zen. Për shkak se ato janë xhami para mua, un janë parative, na jemi tu shka ka nevojë me bobe. A çash e çart që duket, pra Kurani Kerimi me ato punxhi dukën, edhe me ato që shifën me si ko ko lai pa për fat nuk miret, a i miret me disa gjonat të cilët njeri u shpesh herë, oso për dit, i përjeton, a në shumisën e raseve nuk i shepë. Do me thonë, ma shumë se me këte se dhjelin dhe në ujnat edhe avullohet mjegull, miret edhe me di shka ma të efer, a te do ta të komentojmë nëna për me të dhja <thë> jeti. Ka thonë, Wallahu ledhi jursilu rriaha, petu <të> thiru sahaba, a thonë, Allahu gjëlle gjelalu i qonë frimat, i qonë frimat, jan Frimat të nzefta, frimat ngrofta, edhe frimat oftofta. Njenja prejtive frimave, e ljur një rol vëpi, kurse frima qeter, rolin qeter. Athënë, Allahu ledhi jursilur rriaha, Allahu gjëlle zhelelu i qonë frimat të ndara në di pjesë, frimat të ngrofta, edhe frimat të nzefta, mrevi, qka pojnë këtë dhi frima? Këtë dhi frima e lujnë atë rolin i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shator i njeru i bujku, plaku i riu, i një, i pa interesuari, nuk e din çka po ndodh, na ka treguar Allahu xhellahu xelal në Kur'an i Karim çka po ndodh. Edhem, jo gjithmonë ujinat avdollon prej diellit, jo gjithmonë. Ato avdollon prej diellit, ama një pjesë u huit, një pjesë avdollit as e lidhën me diellin. Kurse pjesa tjetër as e lidhon rreth me frimat e ngrohta. Frimat e ngrohta janë ato çka avdollojnë deti. Primata e grofta ja na tocka vlujuna. Nëse hoja po thot, këto na marrën puna Allah i ka thon Kurani i Kerima amanna wasadadna ana kemi dishimat e siketvon zotën kur i nuk kri. Në Kur'an nuk kri. Ka lëndimues këtë hoj. Shembull, ka lëndim shembull jall, un çka e përjeta i përdit, as për një dhe të më ajo. Ne thamë me aqë mamush kok. A ke kujdes pak? Verë kur shkoish në fush kale herë, apo në man. Po masën shkoj në fush seman, pra verë kur shkoish në fush janë disa dita ato janë i dit janë di dit për i kejt verës janë plët vera ka përtajnë patahis ama verë, di verë ditri pa ndollë qarësa janë disa dita verës kur punon të në fush këto janë me shumiz verës thua në kësham sot akon shumë gjeg thua sot kanë zër djeli kësto vertikal rrës të djeli shumë ka gjeg sot që ato dita pinuj ma shumë ti pinuj ma shumë Tu se kam pjallën, ajeti se ka pjallën tu? Ajeti e ka pjallën, në të ditat e verës një një dit, apo di, frin disa rrimat, disa frimat në zeta, kur ti e ta djegin likurën e balit, edhe ato dita ke kujdes, na po e folim, inshallah, ti thusashë vë tebna me ti e, por apo ta pranojmë, mirë po, qatë dita adje e mëngusht prej kejt ditave të verës, si bujkë në fush, edhe ato dita ti unë po ta thëmë, se edhe një një hera, po di pin ujë ma sh Atë ditas ti tashim se ashtu a divokala, di, di du duma dushmi mor me veti, di balona, duqlo la mataja per u dushmi pa në veti, por shkakse thua ti në aksham, sot ka afrim i frimëndet, mi terke buzët. Sot ka afrim i frimëndet, ma ka tha trupin diçka. A dit ke derdh njerëz më shumë, njerëz të dan në pjesë, njerëz të dushmi ato të padukshme, domethënë ke derdh ujin shumë, edhe praktikisht ke harzu energji tepër për ai afaj frimës që ta ka tha trupin. Thjesht unë pish me ujë ajo ma tha ke gojen para. Një frime në dhejtë ka fri në sot Që kjo frime në dhejtë të të të A shë manifestim shumë i vogël Kurse në deti, kurse në liqe A gjellë unë rëllin e mëngë shumë A gjavullon me shumë i të uj Allahu gjellë gjellë në ka thonë Allahu lëdhi arsala rëjaha Unë kam që frimat në rëfta Se të thiru sahaba Drejt ka shkun njegullat, ka shkun avullim heq Se për shka kësë dhijë se shka pëndon A thonë e avullojnë ujnë Edhe E ta shku shkojmë pra, në shtresat aerore, shtres par shtres e nalë, duke dhe dit në asër, shdo kilometre, shdo 500 metre, ka atmosferën e vetë dhe ka, e ka temperaturën e vetë. Allahu në Kuran i Kerim ka bobe në, a, në shtresat aerore. Allahu Gjelle Gjelalu ka bobe në Kuran i Kerim në hapsinën, edhe në, në leve të temperaturëve që janë hapsinë, ka thonë. O sema i dhe t'il burujë, po baj be në qjellat edhe burqët. Sa i tojnë burqë si arabistë, në shkitojnë ka ndru burqët, që së tu i ka to Si vetë ka ndru burqë, të redhës vetë pa shi, si vetë shumë shi Të redhës vetë pa krojna, si vetë krojna plot Të redhës vetë pa ujna, si vetë ujna plot Për vetë ka 5 metre bunorin të përsh, si vetë 15 metre ka artër ma Do të të ka ndru burqë, ka thonë po baj i bëjë në qiej Edhe po baj i bëjë në qiellin, edhe po baj i bëjë në burqë Do më thonë, ne kemi temperaturën sot plus 5 të përsh Kur se 19.000 m, 19.000 m për 5, është minus 55 E që ta është pra Allahu gjëllë e zera le dhëtë, qatë avull që e bojmë prej detit na, prej diqenit, pre ujnave, në përmetë rrimës, në përmetë frimës në groft, shko në najnë në shtresat eftofta. Frimat eftofta pra është farë dëtire kanë, paska, dëtir avulluid, eftofta, eftofta rima, e në zeta pas ka për dëtire me avulluin, eftofta rrimë, frimat eftoft në ajre ka për dëtire më grumbullimin e bjehjegullave, dëndimin ative, me i bota dëndu në ato, dëndim të thëllin Allahu Jelle Jelal u masë mirë dhej për zërët jespegon surëtë njërë në Kurani Kerimë gjudin të të të mëjë kafon a lëm të rë anë Allahe yuzji sëhaba thumë yu allifu bejnehu thumë yë gjëgëaluhu rukama a shëfëni ju se unë si i dedikoj si i dërgoj si i urdhëroj një e gullat edhe ato bëhen shtresë pa shtresë palë masë palë kur ti kape frime aftof para vet Kanë lanë kërdi temperaturë kontradiktore janë në qendrën poshtë shumë ngrat në tokë verës poshtë shumë lot nën shumë ftot nëpërmjet asaj rrime ajrore të thosë kalojnë ndëulat e ngrata po po prej poshtë eda ata Allahu dhe zelalu ka thon thumma yajaluhu rukam fara alwadqa yakhruju min khilali e më shartë i vetim etëla rroja i negëlos plus minus prej rrimës plus minus gjëra pa mohueshme për të cilën nën kurthin u sem plus minus papojshka çfarë mendi dhe përdërsë Se moshkëlla femra po, aya me plus minutë me rregull pa problemiç, ama në Kur'an e Karim i thon femëna me maskull, për shkak se nuk ka shi pa çift. Nuk ka shi pa çift. Vetëm një ed la moshkëllës kaxhin, edhe një rregulla femër, nuk kaxhi, vetëm tema mashtoll nuk ka frik, vetëm tema femër nuk ka frik. Burri mashtoll nuk ka zul, edhe gruaja pa pa pa pa moshkull nuk ka frik. Anxhak femën edhe maskull. Allahu Kur'an i Karim ka fon min kullin khalakna za u gjejni fnejnë prej gjithë dhe gjësë kemi kalu, kemi kriju femën edhe moskull pra një harë edhe shtipa du me përsi të dhe një vitë pra në popoj qarkullon uh, një, një, një fjali shumë, shumë, shumë e thjesht e kanë modernizu pali dhe klinja a, fjesht, e kanë modernizu pali dhe klinja e kanë modernizu pali dhe klinja për shemë a voja, a pula ku shanë për parë Voja. Po pse voja? E po ka kaluar kjo pula pavona për ti një. Pavona për të qala. Gjith ki na pule, nga di. Jo, jo ka fani, pula për qala. Po pipsekshëm, e po ka kaluar voja apo pra? papu. E mori terthura, terthura, terthura voja pula voja pula voja voja. Çmoma kuselot. Un po ti s'e rastesni para. A shihimi për para, amiguela. Ku s'ka çel më spart? Ka shi prej mjeul. Qështë ka qenë përparë? A me mjedullë përshinë, pas këse ujtë për dhe shka me përshinë? Qështë ka qenë me spari, pra? A mjedullë a se eftë a shivë? Shivëja, po? Pika, pa mjedullë a. Jo, pra, pas ka qenë mjedullë a përpara, pika pa ujtë përshinë, pika pa avullënë. Pra, këtë që ka e? Këtë e në përgjigje, sh... këtë kanë një përgjigje shumë fjeshtë, njëherë e përgjithnone, likfidonë për الله جل جلاله وجل شأنه كتو جوانا بش نفعل الإسلامي كتو كنسيانكو مش كنكيش كتو الديني ويت لغن برد رسكيش نه يائي بادي كوكش قابر يائي بادي يا كوكش نسيانكو نسلا كابر جي جنبات مدس يار كثو من كل خلقنا زوجين سنين فريش دجاز كم يكريو فهمل أهل ماشكن ترا الله جل جلاله وهم في اللي مكاكريو نكمس اذن يكون تاني مو جل مو دفوه و Baj me krosht Për shka këse shka që për tarë shumë Dhe janë kriju prej Allahu gjëllë gjëllë huë gjëllë shenu Elementi i dhe prus Ash kriju prej Allahu gjëllë gjëllë huë gjëllë shenu Allahu ka kriju djel Edhe ka kriju deti Tënë avull e mjegull e shi sëtë dush Alla vë jam i dasho Ka kriju mjegull femen e mashull E pastaj shi sëtë dush Ato duhet pa të lkih I thojnë arabis Shka në kësera të lkih Ka thonë va arselnë në rri uni kam çufrimat ndjejte, primat ndjejte do me ndjeq njëri me ta ter ta mordhia, që ta bën sadulet në fund, nuk e ka kuptim, po primat ndjejte janë ato për shembull, të cilët e bajnë. Atë sa pyuni preni pemës, mashkull te ferma pemën. Edhe ajo faktikisht është herçë, mos mendoj më ti procesin për anver, nuk kish me cel pemën kët botë nasnimonir. Në mos mendoj më ti procesin për anver, janë primat posaçme ato që të tabain cloning prej pemës mashkull derte pemë femër kur ka zbritja ahet sa rasulullah tha sahabëve mos kini më sa mos kini më kështu e ka thënë sahabët s'ka me ki pemë mo fam ka zbritja ahet në Kur'an e Karim po thotë isharton Allahu Jellalul Azam më permetni frimës e cila prej pemës e bën një lloj pluheni për nevet pa dukshëm edhe e çon te pemëna femër bojnë pemë një mëtë motë s'ka ki asë një njëri asë një pëmhët. Mirë po interesant, in dërdhët e egra në qëtërin mëtë motë nuk kanë bërë dërdhët dhuta. Ka pa Rasullullah a.s. ajetis vriti për njëkin e pëmhët dhe me plurën për i pëmhët të qëtëra? Allahu Gjellë e Gjera ju ka qërë Gjibrili, ka thëmë, po, anë që dërtejtë se këndohët, po në nuk kemi sonë se për i pëmhët e egrë dhe në d me këtë frim për e i darës egr moshkull ban dardha femën moshkull dardha tegra dardha femën dardha më tegra i ban Rasullullalli së atë seham i kam lehë sahabat fa kini pen entëm alëmu bi umurit unë jakum o ju gjemati jem dhe ju dunjanë të unë e dini më mirë se unë dunjanë të juve ju më mirë e dini se unë dhe më thonë unë së kam shkabu së pjegu juve këtë në arve në gjami që shmele të rëja dohoni së ka problemë ju a dija të unë m Kini perm, takini, ajo prima po i ndjet kërmët për i moshkëllorës fenore, ama tegër me tegër, butën me but, tmorë me tmorë, doglë me doglë, kuçën me kuçë, tmajosh me tmajosh, tharë me tharë, kështu për damël me damël, kështu për koishin pun, takini perm, kini, kini rasulullah. Jo sa dunjane juve dini më mirë se unë. Edhe te negulat, munat, eh, edhe te negulat këllëlu, pastajër me utaku ajo që janë shfemën, në atë që janë moshkëllor, thamna e prezentonë Allahun kur anë i kërim në ajetin 14 në suret në ba e thonë unë e kam zbritë shi prej mjegullave të sile njeken me njenja me qetërn vjanë femën edhe mashtu na i thujmë kësaj në Londën të shkolla që i thujmë a gjelë e kristeti pozitiv edhe në negativ edhe ke shi si pdoja Allahu a gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjel باش نيكو اسکاليار دواب ديشکا چترسان نبيب نا ناپريتم ديشکا بين ديشکا چتر ناثو کيبي پريت هيش مس مپاش شينا كاندول كاتاستروف الله جل جلاله القراني كريم کا فون سورت النور الم ترى ان الله يجز الصحابه ثم يالفوا بينهم ثم يجعلوه ركاما فترى الود يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد Atë zbraz masaj tendosje të mjedullave verore, të cilat kanë kaluar nëpërmet rrymës së ndarë deri në stresat e rrymës të rrymës së ftokut nën, edhe janë tendos aq shumë, janë përplasë njëra me çetërn. Përplasë njëra me çetërn formohet një stres më i madh a kolore, e cilat duke ra poshtë, të këto, Allahu xhallaluhu u xhallashanu këtu ne e prezenton ka thon bien atën prej nanë. Prej ku prej kodrave, zbien nga kontra prej kodrave, kush ka hip në raflane ka pa ku i ka dharë Allahu kodër më thon, mjedulat para rafran si për doqë si kodra, do me thonë prej mjegullave të cilët janë aqë të dendora në formën ya e kodrës bëndreshen, për ju si bubi i më njëshe, o e sripu huam më njëshe jaqoj kuj du e lërgoj prej kuj du kësë ka fa në kurani kërinë, jaqoj kuj du e lërgoj prej kuj du këtë përdoj këtë nërje ka, këtë nësë ka nevoj hoxha oh ja shumë me zgjeru a të ka da bresht i arën për gjimës dhe njërë atë ka, ka, ka ndonë A i kapë undë me meja A i kapë gjimësën e oborrit A i gjimësën e kulmi shpijës të adamton Kejt të ashplon Gjimësën e kulmi të ta hek asë një qeremide Do me thonë përkapa keqonaj A i ki hek direna qeremide Kejt qera të të ngutë heq Allahun kurani kërin ka thonë Qa që puna a prektis E thonë njësi i bubi i men njësha Wa jësrifu ruam men njësha Ja ya qoj kuj du E largoj prej kuj du e misë magarin e madhë në fush atë për lakin që e ka nga të lonë të tëra kejt shkrat e bajnë vit, në vitin 61 me datë në 29 maj e bajnë shkrat kejt kur gjansë la përmi tokë gjallë që i duhet bujkot ama në mesin e grunit në mesin e një arës me grun një 4 orë grun e bajnë shkrat kejt fillët e grunit tërn edhe të grashakit, grahorit, detelinës në 29 maj 6 i kanë gjed në qekmejgje qatë gjithë në pasë vatët Ama vetë me një vend në fushë për ju tri Shka se keni qenë në kohë Shka se keni përjetu atë ditë zezë në këtë vend këto Për jamë thejmë e se në fushën tonë Me një vend, me një grun një metr e katëror Ka qenë grun i palagën Jo i preb, jo i vrab, jo i mitr I palagën, për shka këtë në poshë në tokë Ka qenë një flazë e vogël Një flazë me disa flazë atë rogële Dhe një si i bubi i me një shë O e sri për u Ta shplej një rëndë vërshë që rëmjë, ma shumë s'kam dashë, me pas dashë të qëshme alatë amina. Pasuk nëhu ila abel edhe dhe në mejit, të njëgëllat të të të të slibëj, kura në kërimi ka thonë, javëqoj, oj njërës vendeve të vdekura. Së në gjana të vendeve të vdekura? Qa to që gjindit s'kanë pashit, qa to që verës nuk kanë pashit, qa to që allahu gjellë, gjellë, gjellë, gjellë, A kanë vuruar roja motë ndarshëm ditat e pranverës. Kur del berëçeti mbi tokë, edhe prit, as i qare, as farat e bujku, se ato pritni gjatë malle shumë. Nuk e ka lëshuar ftoftë hala, nuk e ka kapë ndasë hala. Asnjë njes ka ndonë. Me lëshimin i dimnit edhe me skapjen e verës, çka rrëmen i vën. As nuk rritet, as sele pa u rrit. E ti shkon në ditë të ardhsh, çka ka vëti grundve, nuk thoin katëna, nuk po shplon diçka. Thoj, nuk për shplën në diska nuk shplën nuk shplën halasi ka ardhakti me shplu hala nuk ka urdhnu kur kush me shplu kur dhe në urdhni për shplën shplën të nështëri të në tishkon edhe e shep se karani shi natën nama në jarëm bikë e arabi, fleti nuk e keni ke, ke bo ma betëri volë këra në gjumë karani shi rrjetëshëm a qi ka danëshëm edhe a qi vokët natëm sa qi kur je chutin mënges edhe këra fushës të poshtë djeli i sab Adhu kurijse so ne sqefron lojal kurthi. Ata so e sqegon vetem ti si ta dishi se ta kishit perjetuar na psindëllare. Edhe thuti do koti e per nit dit mazreke se kish hedh vera ni mujt e para. Kish hedh vera ni muj. Ma sta dit ve kurçkosh habit fakti se çka ka ndodh na rontanet. Habit fakti çka po ndodh. Avollau çdo gjah. Allahu xhellaluhu u xhellahu anu ka thon: Tahyeina bihil arda un tokon ma çat shivin e natës me atë enxjalla. Un enxjalla. او شكن ستاري ندروها او تيتي بولف دروش او من ماد تيتي بولشكل توكنا الله جل زربي ممن مانصي شات ناط شفر رولي كي لوي تا فترقر شات ناط شكا, شكا قا غا شا يشير شات شكا يشكا تاقب مو طرح وقت دنیا وان جنة شفر رولي تي لوي تاكنا فأحيينا به الارضة بعد موتها فتفدهكا يو نانج الله بسه كي تفتح فيالين قراني كريم بسه كي تفتح فيالنا يكت Po na e zëgo Allahu Dhifjalte e fundit e Kur'anit të Kërimi ka thonë: "Këdhalika en-nushur". Mos e lë. Apa? Se ti shëngjallot e vdekta, jo kështu, apo beleçetin tan, për i hiçit, apo bodetit, apo rritëma për njerëzit. Kështu do të ngjalli ti e ditën e gjykimit. "Këdhalika en-nushur". Kto do të mëna promovajet. Kështu do të ngjalli ditën e Kiametit. Me siguri, xhamati i dashur, na nuk do të bim bari ditën e Kiametit. Na do të ngjallem i njerëz ditën e gjykimit. Po Allahu gjallë jlalëu, ato janë ajë që i kemi parashih që i ka prur për shembull ta kuptojmë më shpejt. Se na nuk do të ngjallem i grun, na do të ngjallem i njerëz. Po çish po çish po ngjallët ajë në pranverë, ti ke avdekun gjildinit, e thon, as realitet si po ngjallët. Apo e shafmë mesfisje po ngjallot po. Po so, kështu do të ngjallej sti ditën e kiametit. Këto do të ngjallin prej varrit, me shë ringjalli ajo te hadit do të ketë çera probleme dhe me çera gale do të ishe i zonon. Kur sekërin gjallë jash për ta fresku shpirtin, për ta pletsu hamarin, për ta pletsu rëzëkin tanë, a jajje, a tje qera fundër kemi. Men kane juridu l'izzah, falillah il'izzah të jamia. A i ti nëmër dhejqë, ështën kushëtën, basë dëgjinit, për ti a i ti, tjeti nërë, tjeti nërë, tjeti nërë, tjeti lërë, në këtë botë. Êshtën falillah il'izzah të jamia. Êshtën mazrija, madhria është Allahu pra e ka për qëllim ajeti që nevet nga edukoj mës të korkoj madhrien që të rkur mës të lipim madhrien ton prej ati që nuk e pës edhe mës të lipim madhrien ton prej ati që si ka mën fit mëna i dhon e dhon el izzet u lillah madhria është Allahu gjëllë gjëllë luhu lipe prejti si të dush me qeni ma lipe prejti si të kishë dëshir me qeni ma e që tash pra q مغريا الله جل جلاله كوش دن ماليق كا كوس ته جماه انجاك دوت مي بلتصوا تو پر مچن تيما فمن كان يريد العزه فلله العزه جميعا ولرسوله العزه لله ولرسوله وللمؤمنين مغريا ان شاء الله جل جلاله مغريا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغريا عشان مسلمين كخناز دو فون كتو فالله جل جلاله وا قريب من مغريا Rasulullah a.s.m. a shiman për shkak se ash në nënshërbimin e ti absolut si të që shërënën Allah pa qëtër me qënë iman kurse në mëslimanët jemi botë më dhej duke madhru, duke edesh duke respektu Rasulullah atë e që Allah u Jelle Jelalu e donë ka thonë qëtërin ajet për komentin e këti ajeti këll inkuntum të hibbun Allah të të tëbiuni juhbibkum Allah si të adoni Allah u Jelle Jelalu si të mëndoni se edoni Allah u Jelle Jelalu u J e thonë fëtë të biuni, hasë një gjurë më vetë mija masë, hasë një gjurë më vetë mija, dhëmë një muë, jo dhënë Allahu gjëlle zelalu, qëtu ka thonë Allahu në Koran? Dhe thëtë, Allahu si të mëndojshë të e dhënë, duesh për nga marit mishku masë, si të dojsh për nga marit në ati, Allahu gjëlle zelalu të dhënë ti, për shkak se ti e ke lirë, dashurien të anë me ati që zote e dhënë. E këtu Kushe lip madhrijen me një personë, për në tësili një personë, Allahu Jelle Jelalu e ka malku. Kushe lip madhrijen me një statusë, i tëli statusë prej Allahu Jelle Jelalu i malku mashë. Kushe lip madhrijen me një edukat. edukatë, prej edukatë a vë tësili të Allahu për limitë, kur ka bimë tomë, korë njër e ka qitë. Kushe lip madhrijen prej me një tabiatë, prej tabijateve që islami faktikish nuk e njef, nuk i ma nuk i ka dhan letër njëftim a i ka me qenë posht a i ka me qenë in posht tër gjithë mod përshka kësë e kalib prej borime dhe kusian hësë një mërë e këpon një fjall lapësi gwa lapësi të historisë islami e kashenu kamer për tëri ditën e këa me ka thërë nakhënu qawmun a azzanë allahu bil islam na jemi një kumb i cilin a ka rrit allahu jallahu në për Para Arabët ka thon, normal, për drejë muslimanët ka thon. Edhe ne një, për ne vazhdon. Ne jemi një kom të cilin Allahu e madhroi me Islam. E boni t'marë nëpërmjet Islamit. Nave para Islamit ishin Arab. Edhe para Islamit ishin Arab. Normal se kanë qenë Arab, prej Ismailit e deri te Kurani i Kerimi kanë qenë Arab, edhe soda janë Arab. Mir po, çka ishin para se të ishin muslimanë? Arabët bëjnë milion kanë qenë kur kanë nis Kurani i Kerimi me britë. Kombi Arab i ka nje dhëtë milionë antarë në kërën e për nga marit tonë. Qësh ishin para kurani kerimi? Qësh ishin para vahjë? Dalla, në gjurën arabe ka thamë, Rahala, ultarë, sërupuqë të shkratinës. Kanë qenë sërupuqë të shkratinës. Kanë qenë lapat e zalit. Ato nuk dhishin që tërsanë, përveq se, shpatën dorë, kanë të prasë. Shpatën dorë, Luf maslufte, nuk dishin çë të thën për vasë xhaxdelli. Ato i vorrosën çikat e xhalla 7 vjet në zall. Arapishin. Çito arab zocka janë. Ato i vorrosën çikat e vërtë vetë, 7 vjeçare në zall. Xhalla. Jalla. Ato e mbajtën lufën me zverti 200 vjet edhe as një pesh çetar herë nuk e kanë ndoll. Ku që dërku si kanë ndoll. Edhe edhe hazredhi e kanë pas belan 200 vjeçare në xhak. Pa edhe akon i jall, hazredh i jall bi vllazën për ninën edhe për i babën ditëshin vetë bela që të ishën arabët? mirë për kur kalion atën islam kur u banën në zonë të atë rësu në lajta rësët u selam kur edukun atën gjamine për nga merit në medine ndrën raportët bura mderua ndrën raportët rënije drashor qaj që e mitë të vajzën gjalë shtike në zalë sërveqarën, gjalë u banë musliman u banë në zonë si Muhammad Mustafa su gjamië U eduku mas në mëzit rasurën lajtare se të sëram edhe në njëgjëratat të ti në gjami. Njënë i prejative, Amar ibnila As. Njënë i prejative, Amar ibnila As, adhjallahu të aranu. Shpalës i e Ejiptit edhe vendit Libijës edhe Tunisit të tëbib. A i qi fea në tëjnë Afrike prej Afrike në Spanjë dhe në Frans. A i qi ishte shkat që një pjesë e ështërije se ati luftojnë Shqipëri në shekullin tërë. Kur arriti në Iran aty ku, mef, ku Egyiptit, me kusodan shkufin e Libisë dhe Egjiptit, e takoi një vend Samocedonia i madh, ku jetonin luanët. Ese i mbushet me luanë për shkak se ai ishte jo i vendbanuar me njerëz. Ven. I takoi luanët me ushtrinë e vet. Të vaji fol ditë sa fjala në mbetën e histori për gjithmonë. Sa ju luanët? I keni 3 ditë kohë deri tani shoni këtë vend, sa do ta vend banoj me njerëz të një foli kafshëve të egraj. Ja s'kjevun njërën i prej njëzve tonë, që një njërën i e fa, që ka ndohë dhe me luajt, tri dit e trinat, mas tri dit e trinatve, asë një kafshë e egrën në atë vend nuk ka me, dëri sot hala. Edhe sot gjonat e egrën që atë vend, sa me që dunia prej nimi e katërshën vetëve, nuk kanë qërkullu më. Fa, pas kanë qenë luajt dresiratëm. Sa, sa dresiratëm, sa në zonë si cili ka kanuni islam edhe adukon xaminën e rasullullahit sallallahu alaihi wasallam atë na na na dokati islamit në srimën e islamit në frmën e rrimën e imanit islam wallahi billahi tallaj edhe sot kushen rit nivelin e madhrijes vet nëpërmjet islamit edhe sot mutla kafshë të egër natyë të morin vesh edhe si e kuptoi më sot ne janis po kuptonu bur Allah vjemë ndëruar, gjali saktë kuptou. Shipa i flet, shipën s'po e din. Shipa i flet, shipën s'po e din. Gruaja shipi po, injo në nanën e znatë od nanën e tone, nuk e ka asnjë me kuptou. Çat gus bon, po e din, çka më bó? Nuk po e din. 20:00 veçor gjali i rritun me mjos, nuk po e din shipën. I thotë përgjysmë, ku e ka on biro pron? Siçi i jete qshire. Çesë çije fakte, nuk O birë, kalëzobre ku këve prënë të risatën, zë dhe statë të kam pritë. Këshirë. Fëllë, i dhe duë, fëllë mara. Se lëngjule fletë ki. Kja ki nëzën shë. Ki për bitë ai vani nuk ka arë këto. Janë joni, ama qësë dhime pojë. Ku shë dhime prej neve, a thu, pëse se dhigun ki. ai para shkak të gabimin e ka bë, aq të madh, saçi e ka zgjollu, e ka zbrit në gjun. E ka zgjollu, e ka zbrit në gjun. Me pacienc kimëni punë ndarshme. Me pacienc kimëni purë sherife. Me pacienc kimëni punë të madhe. Me pacienc që u ruit në një vend diku. Me pacienc që u e dhënë një emanet diku në një vend. Me pacienc kimëni emanet pshotit ta zotit ta pejgamberit ta xhamit, me ran ki nuk i shujti. Ki. Që ki kizon një raport vast aty. Ama, që shumë? Qëllë dë të fëp, ka orë koha kër njeriu me njërë, njeriun, së në ashtu kuptu mirë, hoxha me hoxhën së në ashtu kuptu mirë, mëzutin me mëzutin së atë kuptu mirë, burin me gruën nuk atë kuptu mirë, vlau me vlau në ashtu kuptu mirë, kejtë një gjuhë e dinë. Dë që ka zëjë pak më habet popri, jasë ta që tapit, kjo sanë kuranë, kjo sanë hadisë, kjo sanë këtë letrë që do njërën i hoqës Kosovë ta hoqëjo tre gjonë apo më mëngojnë ta me një pasë zonë zoti kam pasë një drejtu arabët 150 miliona gje kejt një bon një shtetë të e ka zonë njërën i këta ta abba si islam ta për një meja këja ta po po asë mi kisht zonë zoti ta plët ka që, që si në si, popull si kisha të za ka zotë tash plët ka ta një qëj të arabe të kam pasë një bon ishtet shka për dobre me pasë, shka për shka për kështë lënë dhote fa mai së fare një pasapër të këshë pasë fa e dhe qëshë a ditë gjuhë në arabe arabishtë këshë në folë të këshë a pasë pare për uden po të fa qësë të të rizionë në rapës mëngojë në fa po dë allahë ta paret këshë a pasë për uden një pasapër të këshë a ditë me folë arabishtë këshë a ditë me folë Pasaport kam pas, arabisht në adit që e di arabishtën. Ti këtë t'i këfarë me di shqipë se si arabisht që ditësh. Arabishtën e kam gjuhë më shumë se të nënës, i ka përjet jetën ja kam kushtu. Mësër e kam bëgjët po. Lej, se sa përna jemi. Ta da fi islam. Ta adish ka. Tu tre që të kusht e fa ti pletësova unë. Tu tre. Ta shti më nëherë, shti shti. Ta që është me pletësovën dhe. Që dhe da? Pasap Pare hibë s'duën Edhe gjuhën e di Fa bëse Gjergjahire dhe bëse Aslan Njën një mushën që dhët vetë qatë në kushija Po shkon një ndërëksë <laughs> Që dhët vetë që s'folin Fa qatë në kushija Situa, po shkon një ujdi s'da di Fa shqip Arabisht ka në vojnë me dit Heç Edhe pa shaport nuk dhëvës të qe kë janë Edhe pare s'duët, aslionën Pravojnë që këtë banë e këtë të të nejnë e shko ag edhe nga ka një mi are mirë mi me gjëni pun të madhe ma hakarat që shleperat, tankerat nuk e bajnë a ti një pun të voglë mrejnë e në mundonë kurë se në kimi arre rrë asë një harë, një pun të voglë kurë se në kimi arre rrë se kështu e litin madhrien a tjekus meritojnë me qenë litin me qenë të mëdhaj a tjekus e kemi shputën a tjeku nuk e kemi tërnokit a tjeku e shkojmë futën i A diku një stankë majon, ku na bën tamam puca, aty kurse provojmë me volipun, gjithira jon shkas. Ça gjej më një mal sfari ku as stankë majon problemi, e pastaj neven arritet koma na bëhet më e madhe, skeletin problemin më të madh. Pit vogllave do të menjanis, jëmo, pit vogllave do të menjanis mi vendos, tek atë mlowja, jo pika e mlowja, tek atë vogla nuk marrospi apo i kulmit. Nuk marrospi apo i kulmit atë poshtë, ataj fillimi nohet një guri, e pastaj guri pas guri bash shtëpi. Nuk ban prikulmit Nuboq, nuboq, kishpash pun ve në yam nis bë prekulmi? Allahu jallaj jelaluhu wa jallaj shanuh nëndihmop qi koment in ek tih a yed i dhreth të vaj dhë nënëzër nënëzër nënëzër më in shahallah mëkaq sallilëkh lëhë l-fatiha